Bai, Maritzuli konpainiak mila bedeatzi unta meretzigarren urtean sortu zen, eta miarritzen instalatu zen, eta Maritzulik euskal dantza eta euskal jantzia ikertu, baloratu eta transmititu nahi duen elkartea da. Beti izan da guretzat e, puntu garrantzitsua dantzak haien jantziekin presentatzea, eta bat, Euskaldian zien sakontasuna eta ertasuna erakustea ere. Beraz ejan duzuen ergeita eh, emeretzean sortua beraz. Joan den urtean egin eh, duzue zuen urte betetze boobila jokoi urte? Bai hogei urte ospatu dugu, azta penean ez genuen ez egkiiteko asmoik, baina azkenean ba, gauza zen bai pasatu dira urtean eta opari heda batekin eh, hasi dugu urtea. Dantza gela berri bat eh, eskaini digutelako maritzeko erriko etxeak eta ahabel amidezeko laik elkarteak. Dantzaliko bat zer da? Ze da hori eh, sortzeko? Dantza edemu bat, pentsu dut? Eh, dantzatzeko tokia? Bai, dantzatzeko toki berezia. Beraz, bai eremu handi bat. Gela gela handi bat, ere. Bai, medaliak... Jendearen agera egiteko instalazio zenbait eta ba batez ere parket belesibat dantza egiteko e, sola da ez dela e, gure etxean ematen dugun sola, beraz. Zorionez zukan dugu laguntza asko eta hemen dugu dantsabela berri-begia eta dantzatzeko baldintza guztiak batzen dituen eremua. Las sut naiz sinuten bezala, ondarean eh, egin duzue gela hori. Gela berri hau erabiliko duzue, beraz nahi duzue erabili eh, momento salduekin. Bai, gela berri horrekin, ba Maritsuli Kompaniako dantza eskola garatu nahi dugu begiro eta aurten hasi gara helduekin dantzaldi zenbait eskainiz, beraz eh, ilabetero Hilugarren ostegunez eskaintzen ditugu dantzaldiak ba dantzaldiaren izenaren azpian noski dantsa klaseak dira baina ideia da ba plazasetan dantzatzen ez den errepertorioari lotzea eta Marizuli konpainako errepertorioan ere hartutako pieza batzuk edo dantza sistema batzuk ba, proposatzea. Zer dizu Eriko Placetan emaiten ez dilenak eiago edun nahi sintuzketenak bultzatu? Ba, adibidez, ez ditugu batera ikusten kadrilerik. Ba, jakin berdiria fiskat baina ikusten ditugu dantzaioziak, dantzalotuak, dantza kantatuak, egondaak, egonda oso sinpleak eta kadrilak hori dena ez ditugu ikusten. Beraz, fiska bat jendeai beste ikuspegi ikuspe bat ematen. Ema, Dantza talde askoak eskaitzen dituzte, ba, dantza jauzien inguruko klaseak, edo e, lagain dantza eta fandangoan inguruko klaseak, ba, gero, plazetan dantzatzeko, baina gero, dantza taldean aritzen direnei, bai, ikasten diete kadriak dantzatzen, dantzalotuak eta dena. Go, mil esker, maritzuli kompainako joan horazkoaga garibala zuri eta behongi lan egin, orai, e, lokal berri honetan bada egitekoa. Horsak ba, daktatik